Сьогодні, Сергію Сергійовичу, ви перестанете бути полоненим. Коли ви прокинетеся, мене вже тут не буде. Я не стану вас будити, бо страшуся не втриматися від спокуси вчепитися вам у горлянку і дивитися, як чорнітиме ваше обличчя і вилазитимуть на лоба очі. Я не візьму гріха на душу. Я навіть сумніваюся, чи стало б мені легше, якби я вас придушив. Адже ви – ніхто. Ви лише бризкі слини у пащі монстра, який зараз народжується. Монстра, ім'я якому – зло. Я просто причиню за собою двері і залишу вас наодинці з цим монстром.